אשר שלחתיו, כי בשמחה תצאו, ובשלום תובלון. ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רינה, וכל עצי השדה ימחא וכפ. תחת הנעצוץ יעלה בראש, ותחת הסרפד יעלה הדס, והיעל אדוני לשם לאות עולם לא ייכרת.